Радні схвально загомоніли і, зачувши запах печеного козиняти, почали потирати руки, готуючись до трапези. Але Рум-І запропонував вислухати ще новочоловіка Рана. То не надто серйозно, шановні радні, але хай молодий чоловічок набирається досвіду в загальногромадних справах. Ран Сокочучи від страху зубами, забелькотів щось про молоко і м'ясо. І лише коли радні вже зібралися його прогнати і змусити вигрібати громадську яму, спромігся сказати, що він хоче. А хотів він запровадити в городищі собаки, що лине над полем, конярство. Це... Батьки старші дозволили б нам ліпше розводити худобу, бо легше буде її пасти верхи і переганяти з пасовища на пасовище. Можна буде кіньми їздити далеко в обидва боки з торгівлею, а до того ж, кажуть, на конях краще воювати. Першими обурилися не старі чоловіки, що носили зброю і мали захищати городище від напасників. Як це – воювати на коні? Так же ж і впасти можна? І тоді ворог прострумить тебе списом, як зайця? Ні, на ногах треба воювати. Але ж степовики воюють верхи, – відважно вимовив Ран. Чоловіки принишкли, а радні задумалися. І як ти, Ране, маєш намір узяти тих коней, у східних степовиків. Є два способи, шановні, осмілів Ран. Можна напасти на крайні стійбище степовиків з того боку нашої ріки і викрасти коней та одного-двох конюхів, аби навчили, як за ними ходити. Ага, а вони потім на нас нападуть із помстою, перебив Рана вождь. А ми їх поб'ємо, підхопив фразу Ран. «Он скільки нас, відважних!» – шанобливо кивнув він у бік чоловіків зі зброєю. Ті невдоволено засупіли, воювати вони не любили. «Добре», – промовив Відун Ош, – «а інший спосіб?» «Поїхати до них, як торгівці!» – це Ран говорив уже спокійно взяти, що є доброго в нас, і обміняти у них на табунець коней і науку догляду за ними. А якщо вони вас переб'ють, а товари просто заберуть, що цілком у їхніх правилах, спитав Відун. А тому я прошу, щоб мені дали загін з усіх нових чоловіків зі зброєю, аби запобігти можливому грабунку. «Що?» – вигукнув вождь. 18 робітних ти хочеш забрати з городища? Ніколи цього не буде!» Радні схвально загуділи. «Молоді чоловіки мають тяжко працювати на громаду, яка їх виростила, а не вештатися степами, звідки, ймовірно, ніхто з них не повернеться. Так, цього ніколи не буде!» Зрештою, після довгих суперечок, упродовж яких застигла печення скозиняти. Радні це завважили і стали особливо злими. Схвалили, що можна дати ранові спробувати привезти в городище коней. Але пустити з ним лише двох чоловіків з числа новопосталих. Дозволу на війну і грабунок не давати. А якщо він таки стане на цей шлях, то громада пса у повітрі від нього перед степовиками відречеться. Мовляв, ці розбійники вигнані з громади за скверну. Сказали б, що не наші, але ж мають татуювання у трьох місцях тіла, тож хай потім не ображаються. Разом з тим врадили дати їм зразків товару, мальованого посуду, різного зерна, свинячого вудженого сала, і хай спробують укласти із степовиками торгову угоду. Коней за те, що вони мають, ось дивіться, сусіди, таких гарних горщечків ми можемо давати вам по 2-3 або більше за лоша. І зерна можна відміряти скільки скажете. Це пшениця, з неї можна випекти хліб. Відун дав указівку жінкам підігріти охололу печеню, і коли долинув запах м'яса, радні повеселішали. Нарешті внесли трапезу, яку розклали навколо вівторя на виготовлених саме для цього блоках з випаленої глини. Треба зазначити, що радних у купі з вождем, чоловіками, старішинами, відуном і запрошеним раном було понад сорок, а жертовна козеня лише одне, тому для того, щоб трапез завдалася, було зарізано ще двох кіз і велику свиню. Коли втамувався перший голод і випилося багато пива, вождь рум І підкликав до себе рана і зворушено почав розповідати, як він сам замолоду ходив у воєнний похід проти скотарів. Я, ране, скидав їх із їхніх коней і пришпилював списом до землі, як плазунів. Зрештою вождь оголосив, що сам поведе загін у степ по коней. Але, випивши ще два глеки пива, під кінець трапези передумав. Страшно стало одразу ж після того, як за обрієм зникли верхівки рідних хат. Чоловіки з числа збройних переправили рана з двома його товаришами на лівий берег ріки, вивантажили їхні клунки і повернулися додому. А вони пішли на схід сонця. За задумом вони мали йти, йти, йти і вже десь там зустрітися з кінними степовиками. А далі, як вийде? Або розбити їх у невеликій затяжній битві і взяти здобич, або спробувати торгуватися. Але як іти, коли так страшно і дуже хочеться повернутися назад? Та якось ішлося. Разом із Раном зголосилися два його найближчі товариші – Кан і Вук. Слід визнати, що спорядила їх громада добре. Кожному дали лук, сагайдак із трьома видами стріл, з мідними, кремінними та кістяними наконечниками, спис, кремінну сокиру, мідний кінжал і широкий кремінний ніж кресало з трутом для видобування вогню, дерев'яну сільничку, гарбузову баклашку для води і мішечок цілющого зілля, лікувати ймовірні рани.